Azərbayk məhələdi Azərbayk məhələdi Azərbayk məhələdi Azərbayk məhələdi Azərbayk məhələdi Vəx ki, Məhələdə əhəmələdi Qəlb etdi ki, səcdə her bir şey etməyə olar yani namazı her bir şeyin işləyini bilməyə olar Asas o şey nə olmalıdır? Temiz olsun Eğer o şeyin necəz olmasın məsələ Qulma olar, qarşı məsələn dəri, onun dərisi, məsələn, heyvan dərisidir, onu dəris üstünə namaz qılma olar, əgər açıdansa, qorxusu yoxdur, aydındır, əgər açıdansa, qorxusu yoxdur, onu üstünə qılma olar, yəni açıdanmaq onu təmizləyir. Bədə mənə əsas məqsəl olub namaz qılan yer təmiz olmalıdır nə üstə gələk şərtdə oq. Gəlmək ki, nə üstə sonra burada Allah Məlik keçir başqa məsələ, o da ə, ə, namazı ayıqqaqla qılmaq məsələsi. Və burada Səhidin Yezid əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Akıllarına və dedik ki, bəli, əməl-Sülümalikdə ki, bəli, və Peyamber salsın akıllarına qırardı. Və bana göstəri ki, yəni, kim qırsa akılların, inşallah namazı qızdıyır, təkər akılların üçün, bir dən şərt var. namaz kılmamıştan qabaq, geri sürtəsən topağa. Məqsəd gərək topaqdır. Topağa sürtəsən ki, temizlənə altı, sonra qıla bilərsən. Belə üç dəfə ayağı süt yürək, onu təmizləyir və namazla ayaqqabdan qılmaqlar. Altın ehtiyac yoxdur yumaq. Aynına, yədə qaslamazırsansa, bir dənə ayaqqabıdır mani olan sən, o da təmizləyir. torpaq onu təmizləyir, yumaq əziyyət olar. Mənətlə, şərim məsələləri üçün versən, həsanlaşdırır həmin, yani, islam Yoxdur, məsələn, əziyyətdə ağır şeylər. Aynında, aynında, aynında taq ki, olsa, onda əzihə alçaq. Aynında, aynında, aynında. Və sonra bunu qeydilənlər, sonra, ahınlar, ilə hemşini, darlada da, yəni xoxda da, xox yoxdur ki, məhətlərdən ki, qeylərə, xoslə, misafirlər yaxşıdan anlar onun üstündən məhz çəksinlər. Xox. Cöraf kimi deyil. Onun üstəndə də məhzləyir, həmçin onların namaz kılmaqlar. E, Təbii ki, eğer məhzləyəmək olarsa, məhzləyəmək namaz kılmaqlar. Həmçinin e, buna, məsələn, yaxın çolab. Çolabın üstəndə məhzləyəmək çəkməyəyələr. Şəhib budur. Ayrındır, çünki bəzlərində çolabın üstəndə olmaz. Bas, o vaxt çolab yox idi. Bizdə o vaxt böyle angliski çolaqlar yox idi, böyle xarici. Amma çolab var idi. Gəlib bu ləfs coraq çəkib qədimi kitablarda. Bakı coraq, neyə deyilirlər olaq, nə bit, Məsələn, əsgəridə parçan qırp, parçan qırp, parçan qırp, nə belə, ona deyilər coraq. O, əsgəridə ki, o, əsgəridə var, bitirilirsən, düzdür, hələ idi, Dedib, belə coraqda öldü. Bu laq rahatdır, bu laq ondan da rahatdır, aydındır, məhk çəkmək istəyir və coraqda məhk çəkmə Və xoxun ayıqqabın olmaz. Ayakkabın üstlə çəkmək olmaz. Aynındır, lakin ayakkabına namaz qılmaq olar. Həmçinin də və həmçinin məli, çorabla və və ayağı gələm də burada bir şey yoxdur. Qəbədə so, bu daxın, Allah buyurur, o adam, o məsələ ki, əgər insan səcdəsini səcdəsin, tam eləmir. Yəni, burada var İbn Hüzeyfi, Hüzeyfi yani Hüzeyf ilə deyil ki, Hüzeyfi ilə rivayət edir ki, Hüzeyfi görür ki, bir kişiyi kişi rükulsun və səcdəsin, tam eləmir. O vaxt ki, namazın qutarır bu kişiyi. Hüzeyfi onu deyir. Namaz qılmadın sən. Və deyir ki, əgər ölsəydim belə, Peyhəmbər səhəsinin sünnətindən ölmək edin. Ən yani, böyük adam ki, yəni götüsün, başa düşün tam etmir. Yəni necə lazımdır? O desən tam əyilmirsə və ya əyilib tez qalxırsa, səcdə etmirsə, ayğun və ya əyilib düzəndə səcdə etsə, fərzin səcdədir. Onun yox bu hadis göstərir ki, bəzi çöldə səcdəyə beləcə davam etməlisən. Gəl tam eləsən, tələsməyənsən, aydındır? Sözləri sonsu, Səcdənin vəlikonu, məsələn, bu namazı batınlıyır. Və sonra burada, rəhəməhullah, başqa məsələlər qalsın, inşallah gənə də Allah bilir.